På er och hjärtligt välkomna till Carlos podcast. Det är det elfte avsnittet. Jag som säger de här första orden heter Leo. Och jag heter Carl och från förra veckan har vi då förflyttat oss från Bangkok ner till västkusten, provinsen Ranong. Vi har tagit till huvudstaden Ranong i den provinsen. Och med båt vidare ut till en ö som heter Kupayam. Så inte förväntas med Kupayang. Precis. Här är det absoluta motsatsen. Förstått, utan att ha varit på Kåpajang. Det är väldigt tillbakalutad livsstil. Här. Det är, ja, det är perfekt ställe att inte göra någonting på. Ja, och det är väldigt många som blandar upp Det är nästan som Sverige och Sveriges grej. Alltså. Ja, ja, visst. Du säger, om ja, vi, vi ska Pardon, vi ska förklara det i Sverige? Vi ska till... Första vecka är Bangkok. Sen ska vi till Kåpajang. Oh, ja, Kåpajang. Nej. Nej. Nej, vi ska inte fästa rövna av oss Det, det gör vi i Bangkok och så har vi nu förflyttat oss ut till paradiset. Det är verkligen paradislikt här, är det inte? Ja, absolut. Mm. absolut. Det, det var väl ungefär den här bilden man hade. Det är palmer, långa vita stränder och ja, klart vatten. Ja, och eftersom det inte finns några vägar, eller det finns vägar men inte stora nog för bilar så känns det som att ön kommer, även om det blir fler och fler turister här, så kommer det nog ändå behålla sin... Liksom... Sin killa image. Jag hoppas verkligen att de kan hålla bort bilarna. Ja, men det tror jag. jag tror att det fyller funktion här, för de funktionen Det finns så mycket moppar. Väggarna som går där, De är ju breda nog för att två moppar ska kunna passera varandra. Ja, precis. Relativt ofarligt. Ja, på vänster sida. Det är på vänster, precis. Det är vänster trafik, här Skulle vi, vi återkomma till det kanske? När... Det kan vi ju. <laughs> ja. eh, vissa av er undrar kanske. Har de fått någon sponsor? Nej, vi tackar nej till sånt. Vi är fortfarande oberoende och vi fortsätter med vårt dedikerande istället. Yes, de dedikeringen den här veckan går till eh, Christer och Ing som driver den eh, resorten där vi nu har varit bosatta ungefär i veckan. Mm. De sköter allting från eh, ja, de, de har sin, hur många bunga, hur många bunga då ska de ha? En, 8 eller 6. 6? 8 stycken. Och 10-12 hus. Ja, precis. Plus en, en restaurang. En, en bar där nere, en separat bar. Och en uh, dyk... Ja, det är någon typ av dykfirma. Ja, en dykfirma, ja. ja, precis. De har dagsturer och längre, tre dagars turer De driver allt detta. Kupajam Lodge. Ja, yes. Och uh, som, som ägare så är det ändå kul. Man kan alltid norrpa honom när man springer omkring här i restaurangen för att köta skit eller fråga någonting om ön och han... Väldigt väl, äh, väl bemötande. Ja, och ni verkar ha lite likande musiksmack också, upptäckte vi, <laughs> ja, vi Ja, du gjorde vi. Det är ju så, sånt skönt som det som kan hända här vid eftermiddagen, härom natten eller härom kvällen så gick vi ner på en, den där baren som han driver. Uh, och när det bara var vi fyra kvar då var det då kom han och frågade, nu är det bara ni kvar vad, vad vi ni har för musik. Mm. Och jag sökte dra på lite gammal man dra på ett eller någonting då skenar han upp som en sån man såg att det blev någon slags eh, bro koppling där ja, bro <laughs> ja. bromance bromance ah, oui, ah, oui. ah, oui. oui, uh, så de uh, dedikationerna vi kan gå till dem Ingen är då hans, hans flickvän ja, sambo, sambo -flickvän? jag tror inte det är fru Nej. Eller, det kanske aldrig ska bli det mycket ja, det vet vi inte, det kan ju bara fram till en för eh, hon i alla fall har hjälpt till med alla, alla transporter, man behöver hjälp med någonting. Eh, hon, hon, hon, hon kan ju språk ut. Ja. ja Nu har vi kommit fram till det vi kallar för hänt i veckan och det, man förstår vad det handlar om. Vad har hänt i veckan, Carlos? Vad hänt i veckan? Jo, mycket har hänt i veckan men för att, eh... Så att ni förstår det ännu bättre när än ni som sitter och lyssnar. Och kanske framförallt ni som kommer från samma generation, samma ålder, ålder som mig och Leo. Så när ni hör det här ljudet så betyder det att inte att vi ska byta sida utan att jag har sprungit på toa för det jag, jag, trodde jag, absolut, jag trodde absolut att jag skulle vara den sista som skulle påverkas av, äh, av maten här nere och bli dålig i magen eller så men det är fan bara jag som har på det ja. det är helt sjukt äh, ja, men det är ju ja det är ju första gången du är i Thailand det kanske därför ja, nästa gång kommer jag Ja, på. men utan oss fyra som åker så är du den så var här ja, ja det är sant <laughs> Ja, nej, det var en, en högodsare att jag skulle, enligt mig själv. Ja, men det är också mest experimentell vad gäller maten alltså. Jo, det var, jag kanske får skylla mig själv här också. Och sen så tror jag att det var vi, var det, vi köpte två stora lite flaska här som den personen som vi köpte dem av de har fyllt på dem i kranen själv. Ja, de vattendunkarna. De, de stora dunkarna, de smakar ja, väldigt konstigt men just. just. Nu ska jag, inte själva på Nej, jo, det ska vi <laughs> uh, Nej, nah, så i alla fall. Uh, det är något som har hänt. Och jag och min har varit ute på uh, moped sightseeing. Vi, uh, vi har sett den här nu så sträcker sig ungefär. Uh, en mil från topp till, uh, till botten och så en halv mil uh, uh, från Öst till väst. Uh, det, tog, ja, det tog inte många timmar att köra runt. Det finns ju bara. Uh, Två vägar i princip. Mm. Och det där de möts, det är det de kallar för byn. Ja, <laughs> precis. <laughs> Väldigt gulligt faktiskt. Ja, för att, för att ha en kostning på hela ön så är det livsfarligt. Ja, det är det faktiskt. Det är, det är, jag har aldrig varit mördligt. Du får stå och vänta och kolla och, så att du verkligen inte blir jag att det finns, inga, det finns inga bilar men det finns en annan traktor. Och då kör Max. De, de, de, de figar lite. Mm. Ja, ja, ja, det, är kul. Men, hur det? det var ju vänstrafik här Det är vänstrafik här ja. det kändes det, det, Ni mötte inte så mycket folk kanske. Eller hur, hur tänkte du på det? Nej tack och lov att vi inte mötte så mycket folk För jag fick Jag, jag känner att jag fick tänka efter en, ex, en extra gång Den där extra gången som vanligtvis Man hade inte fått den Nej. Men eftersom det var så få Människor ute på, på vägen så, så gick det bra Och det, det vi satt mest och åt det då. Det var lite spännande. Eh, vad, har vi, vad har vi gjort med. Vi, vi har surfat. Mm. Då har ju också prövat på. Ja, body-, body eller kroppssurfing. Ja, Prövdar vad heter det? Då. Bodyboard? Ja, det är som en halv... Vad heter det? En surf. budget -surf Ja, det är det. <laughs> man har en surfbrädd så får man två kroppssurfingbräddor. Det har varit kul. Men samtidigt så liksom vågorna är ju... De är inte jättehöga. Det funkar, mm. men jag har blivit lite trött på den nu. Eller ja. jag känner att jag... Ni fortsätter även idag. Ja. Men det är härligt. Man... Ja, det är bara de förbannade vattenloppen Ja, det är det. Eller havslös, som de kallar det. Så, som förstått, det är små maneter. Men de kommer i, jag vet inte, hundratusentals kanske. och sticks som satan. Mm. Och det går inte att skydda sig. Det går inte att skydda sig mot dem. De sticker förbannat. Ett tag kan det vara lugnt, men så kommer de. Ja. ja. Det, är, det är jävligt i alla fall. Vi kan väl också passa på att säga att du har fått en rejäl bränna. Är det ja. okej? Okay? Ja. ja. Först var du röd men nu är du ganska brun. Ja, det, var ju, det, det kändes ju i början, men det, vi gick på och behandlade det med en gång. Ja. Det är konstigt att jag fick den, inte, inte vår andra vän som är... Han hade också ganska, tycker jag. Det var yes. kul att se det, för jag hade ju varit inne i huset. Och ni hade gått ut och promenerat på stranden. Och så kom jag ner och så såg en Ni kom gå nu där. Två röd. <går> riktigt röda killar alltså. Av <går> Ja men faktiskt. Samt som jag är lika vit som när jag kom. Eh, faktiskt. Och det är inte för att jag tål sol. Utan det är tvärtom. Det är för att jag håller mig undan och smörjer mig mycket och så här. Jag har en jämn färg. Du <går> en färg. Ja. Hur tycker jag? Ja. En annan grej jag vill fråga dig om. Vi, vi gjorde ju vi gjorde inte här massagen men vi blev utsatta för thai-massage. Ja. Alla fyra. Rätt ord. Ja. <laughs> jag trodde att det skulle vara en behaglig resa. Vi beställde ju på morgonen också, så vi fick beställa gå två och två. Första nivarna där klockan Niva. va? Ja. Och så tänkte jag, oh vad härligt, vilket härligt sätt att åkna upp på. Nej. Det, det var ju eh, extrem stretching. Mm, Och... Eh, jag, jag tror ett tag så trodde jag att hon skulle bryta nacken av mig. Hon var brutal. Ja. Brutal. Det stod ju för sig att du kunde få välja vilken sorts massage. Vi tog tajmassage. Det. det var det jag trodde var. Det tror du var. Du behövde inte Ja mig. Ja, jag har, väl berättat om, har jag inte berättat om Nej. det. Har Nej, det har du glömt. Ser du det. Varsågod. Ja. Nej, Nej. Men det ju ont. Men det, förra gången jag var här, då fick jag tajmassage av en annan kvinna. Inte hon som vi hade nu. Och hon kunde ju väldigt dåliga engelska. Mm. Uh, och uh, det är ju så himla klyschigt du inte alls sant. Men man hör ju de här happy ending-frågor och sånt där. Mm. <laughs> men ganska tidigt så frågade hon mig eller sa till mig så här Kiss me. Uh, kiss me. Skitställd. Uh, vad fan? Jag låtsas som att jag inte hörde det där. Och så vände jag lite på mig. Och tyckte det var ganska jobbigt. Och, och inte bara för att hon sa det för det är ju ont också. Hon sträckte ut. Men så, här, så frågade hon kanske ja med tio minuter senare igen så här, "Excuse me, "Excuse me och då fattar jag, det var hennes extremt dåliga engelskas excuse me hon ville att jag skulle vända på mig <laughs> <laughs> så det var ju väldigt speciellt <laughs> men, nej, men så var det i alla fall den gången, så var det absolut inte nu men, men det gjorde ont även den här gången det är ju, men jag tror att de har bra känsla för att hon stretchar ut mitt ben den här gången när man, det känns i så där. så var det ju precis på gränsen att det skulle gå av de där scenerna där, men de gick ju inte av jag kände väl att ja, men nu är lite till och där är det bra. Ja, ja, ja det är klart. Det var ju samma sak på mina fingrar. Att hon drog ut dem. Och så, så böjde hon tillbaka. Och böjde hon på fel håll. Då trodde jag att hon skulle brutalt dem, Men ja, känsla, det, det är en Det är ju kul med, med engelska här nere. Att den är så dålig på vissa. Mm. Så det, för vi... När vi var på den där mop, eh, moppe så var vi längst upp på en jättefin strand. Eh, och vi skulle beställa in lite lunch. Så tänkte vi beställa in vårrullar, spring rolls. Och så, Åh, tyvärr, det, det, det är slut. Okej, okay, men jag får kolla på menyn då. Och så det stod på thailändska och engelska under. Eh, och så pekade jag, pekade jag på menyn och sa, french fries. Ta french fries, är lite på fritt. Och lite senare då så kom hon in med eh, en, en, en tandlikt med, med vi, jag vi visste inte vad det var. Men jag, ljuset, gick upp ganska snabbt för mig att jag tror jag vet vad det här är. Det var inte french fries. Det var runda, runda kakor liknande. Det var fish cake. Som stod precis under i menyn. Jaha, ja. Så hon måste ju uppfatta... Men, Samtidigt när jag tänker på det Ja, men engelska är nog ett svårt språk för dem Ja, absolut det, vi, vi har ju självklart lättare Jag vet inte om det kallas och Germaniska, Anglosaxiska språkstammen Det är lättare för oss Jude och sånt alltså. Men eh, hon, hon måste ju fått. När jag sa french fries Så hon fish cake <laughs> Det är jättekul ja, Det men, börjar på efter. Jo, men om vi skulle lära oss kinesiska Och tog french fr och de har det... inte vårt eh, alfabet heller. Nej. <laughs> Nej, det har vi inte. Jag är imponerad för att jag ser. deras språk här. och ja. Det känns jättedumt att säga att det ser jättefint ut. Jag är gärna velat lära mig det. Men jag ser det som väldigt väldig utmaning. Ja, det är och jag rik. förstår att de då får kämpa sig att husa för att lära sig mm. svenska, engelska och... Ja. Men i alla fall så... Övertydligt. Kan man vara gå mm. Här tycker jag Jag tänkte på en annan sak. Innan vi åkte hit så var vi ju i Bangkok, som vi sa innan. Och en av de sista dagarna så var vi på en stor jäkla marknad där, en Patpong. Den Red Light District i Bangkok. Ja, ja jag gjorde ja. det ja. ja. Hur som helst, där, där sålde de ju såklart en massa DVD-filmer, eh, Piratkopierade på något sätt. Och då såg jag ju den här Rock of Ages. Aha, som ja. vi var så på bio tillsammans. Just Och då kom jag att tänka på. Kommer du ihåg den här? Jag kommer ihåg filmen. Ja. ja. Men det var ju så lustigt för det var ju din sambo som jag tror hade, ja men, föreslog att vi skulle gå på video. Just det, ja. Och så sa jag, jag på? Vilken film ska vi se? Och så hade hon tre olika eh, som hon hade talas om. Och jag hade också talat om två av dem. Och en av dem var den här Rock of Ages. Ja. Och så länge vi fram trailen på, på Youtube. Ja, det kan... På Rock of Ages. Mm. Och så tror jag vi satt för att prata lite samtidigt som vi såg den. Men vi missade ju en sjukt stor grej. Upptäckte vi. En minut in i filmen när hyvrdalsindad att man börjar sjunga. De sitter på en buss. Och vi bara ju skratta, skrattat. Vad fan, vad är det här? Och även, jag upplevde det som att ganska många i publiken, eller i salongen skrattar också. Ja, för har jag... Ja du, ska, ja, du hade fattat det. För jo. vi andra hade ju inte fattat att det här är musikal. Det är... Ju... Ja, vad ska när jag märkte att ni upptäckte det? Ja. För det var ju helt alltså, <laughs> absurt ju. Och jag har kollat på den trailern någon gång efteråt. Och det står någonstans så här Based on the musical Rock of Ages eller någonting. Då måste vi ha tittat på varandra när vi pratade. Mm -hmm. För själva liksom musikal... Om man vet att det är musikal så ser man ju att det är musikal. Men det är inte riktigt... Jag tycker att det ska vara jävligt tydligt. Du sa övertydlighet när det gäller engelskan till folket här. Jag tycker att har man gjort en musikal då ska det framgå med all önskliga tydlighet i train att det är musikal. Det är, lite rolig det är min roligaste biopplevelse på något sätt. Ja, kanske. Jag, jag tycker fortfarande att den här filmen är helt bra, men jag, är, jag älskar ju rock. Ja, men också du visste vad det gav in på. Ja, det, det gjorde jag. Ja, jag. <laughs> en annan grej jag skrivit upp här, jag beskrev ju ner smågar ibland. Det är hur har det gått med de franska uttrycken? Har du använt några? Vi har använt några, va? Ja, det har, framförallt har vi använt eh, Foppa. Precis. Ja. Eh, kanske jag vet inte det så som eh, från den här Fransmannen som kom på det ämmade <går> att det skulle användas utan vi har alltså gett eh, våra kära vänner. Ja, precis. Det, är, är, det, är, det. På, det är underbart. Eh, som om vi ska upprepa oss på, på ett en ett snedsteg i en social eh, i en social ja, men socialt snedsteg. Ett socialt snedsteg. Ja, precis. peta sig näsan på första dejten. Ja, det, det är väl en 3D-regeln där tror jag. <här> <här> Men okej okay då Ja. Okej okay. yes, Då har vi kommit fram till eh, Vår nästa ståndpunkt Det är det här, det här att säga hela veckan Och eh, nu vet jag att vi Den här veckan har gränt Väldigt djupt ner i godisbåsen Vi har något fantastiskt För alla lyssnare Uh, och det är Leo som levererar Nu ska jag leverera här. Varsågod. Jag har skrivit ett kärleksbrev. Till Ki jag, jag, jag måste skämmas att jag är lite osäker på hur hennes namn uttalas. Ska vi ena så att vi säger... Kesha. Kesha, precis. Ja. Då börjar jag här helt enkelt. Kära Kesha. Jag vill börja med att be om ursäkt. I podcasten har vi, och kanske framförallt Carlos, hånat dig. Vi har talat om dig som den samtida populärkulturens lågvattenmärket. Utan varken själ eller kvalitet. Som att du var en symbol för allt som är fel i världen. Men så är inte fallet. Det är snarare tvärtom. Kersha, Du kan sjunga, du kan dansa och det var utstrågning. Du gör mig glad och du får mig att vilja dansa. Och du har musikvärldens coolaste artistnamn. Där Pink misslyckas totalt med att ha ett eh, utropstecken istället för ett i i sitt artistnamn. Känns ditt dollartecken istället för ett s som genialt. Och din hit We Are Who We Are korsat med eh, Erasers eh, Lamour är en av de bästa mashups som gjorts. Kesha, du är absolut inget kulturellt lågvattenmärke. Du befinner dig mitt i den våg som är 2010-talets populärkultur. Man skulle kunna säga att du är 2010-talets populärkultur. Tycker man om dig så tycker man om samtiden. Och tycker man om samtiden borde man tycka om dig. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att det är du som är Samtiden Det var bättre förfarbröderna och att Tillhör antagligen inte din fanskara Det gör ingenting Men alla vi som tycker att det är positivt Att fattigdomen i världen minskar Att spädbarnsdödligheten sjunker Och att krigen blir färre och färre Vi gillar, eller i alla fall borde Gilla dig, kersha. Kersha, jag är inte kär i dig Men jag skulle säkert kunna bli Puss, Leo Jag börjar med att själv här Det var väldigt ja, fint Fantastiskt och eh, Kesha om du sitter ute och lyssnar och plötsligt lärt dig svenska eh, och förstår att du nu är mållös så får du gärna skriva ner eh, ett svar till eh, podcast at gmail.com eh, Vi väntar och håller andan och eh, jag tolkar mina tårar <laughs> Ja det är väldigt svårt att veta för, ja, precis. Och man ska skratta och man ska gråta ofta när jag pratar nu. Har du någonting du har velat säga hela veckan? Det kan jag tänka mig att du har. Ja, absolut. Jag har, jag har någonting jag vill att skrika hela veckan. Oj. Ja, då menar jag inte för att jag sitter på toaletten utan. Det är inte färdig. Eller, nej, nu gör jag faktiskt. Jag, jag, jag tycker det är så härligt. Här på den här fina som vi. Alla restauranger som jag har försökt pröva olika restauranger varje vecka. Eller säger säga varje dag menar Och, då, då är det ofta så att allting det är i en och samma byggnad, eh, och där är du, du går in på toaletten och så är väggen kanske 2,30-2,5 meter hög. Och sen det så är det, fortsätter det kanske 3 meter till taket, så det är en där däremellan till nästa toalett. Men även vad jag har märkt, observerat, till köket! <laughs> Men det är härligt att man kan sitta och skita och höra hur ens mat har blivit gjort så det eh, där i, i rummet bredvid. Så vad, vad jag har velat skrika hela veckan är pad bye! Istället för eh, ja, den osäkända rätten pad-tie. Ja. Eller den kända läsplattan ipad thai <laughs> <laughs> Men eh, så pad får bli... <laughs> Ja, istället för goodbye så säger jag pad-bye. Det är det väl att säga hela veckan. Topp tio, topp tio, top tio. Top så ska jag börja bara idag. Topp fem kan man säga att det är. För att vi kör ju båda, de förra veckan och den här veckan så har vi delat på det. Och den här veckan ska vi då... Vad heter det? Våra fem förebilder. Eller fem förebilder. Det, det måste inte vara de största. Och... Det måste bara vara om man vill berätta att man har som förebild egentligen. Mm. Har du ramlarnat dina? Nej. Nej, jag har inte ramlarnat dina heller faktiskt. Eh, är det något mer vi vill säga innan för att man ska förstå? Ja, för vi, vi kan, jag tror att det kommer på, om vi har lite i efter så, ja. vi ut i så fall. Men ska vi göra så här? ibland så har vi liksom bara rabblat listan och sen gått tillbaka och förklarat. Kan man inte direkt efter man har sagt namnet förklara kort på en två meningar? När vi har fem stycken så kan vi göra det. Så då lämnar jag ordet till dig. Och sen så när du har gjort klart så kanske jag kommer med någon fråga. Ja, absolut. Eh, så, kallar vi oss eh, topp eh, fem på eh, förebilden. Första plats har vi mamma, min mor. Eh, och den, den är ganska självklar. Hon eh, var vi kanske självklar detta och så kommer de all, alla de andra. De andra är ju delad. Ja, delad två. <laughs> Som vi siktar mot småskärnorna. Nej, småskärnorna. <laughs> Det är, det är svårt att få förklara det, men det är en som jag vet att jag inte jag ska förklara det. Men förklara vad, i en kort två meningar, vad det är du vill ta med från henne och ha hos dig? eller alltså... Jag ska förklara min mor. Hon... Hon är för mig en definition av, av styrka och självständighet ja. och eh, ja, jag tror att det räcker styrka och, självständighet, styr styrkan och självständighet. Ja, precis. det är en mening men det är, det är två stora punkter ja. i den meningen Så, eh, jag var på punkt två det, är, det här var väldigt, väldigt svårt att just klämma ihop det är, nu är det utenumrerat men där har jag nästan alla morföräldrarna men eh, framförallt morfar som, eh, som var sjöman och jag kommer nog att berätta många om, om härliga, härliga historier om hur det var, hur det var på sjön. Och, eh, så, som barn så har man ju ett väldigt mikroperspektiv, det är, det är inte mycket utanför eh, där man bor och skolan och så det är en väldigt liten värld, han öppnade världen. Eh, väldigt väldigt mycket för, för mig som barn så han hamnade på nummer två sen har vi Slash gitarristen, gitarristen från Guns N' Roses Jag, om någon ser någon i musikvärlden han har varit med, han är sån ikon och lever kvar detta han har fortfarande kvar sin sina runda glasögon och sin enorma hatt som han tydligen har sprungit omkring mig i hundra år eh, och det, det är en inspiration att göra precis det man vill hela tiden, han kan ju göra precis det han vill hela tiden eh, för att han kan inspirerande fyra eh, det är svårt men det, det är Thomas Ravelli mm jag är gammal fotbollsmålvakt. Vi spelade när vi från våran tid i Häcke så Jag var målvakt. Och Ravelli 94. Där. Det var två, två ord som skapade så mycket mer än tusen meningar. Ravelli 94. Det är, det är klart att han, att han är en, en förebild. Och... Nu får jag ha en ny larskång. Första människan på månen. Det har jag också gjort med, med att sträcka, sträcka sig efter sina drömmar. Att, eh, ja, att, att lyckas vara, ta, ta sig dit. Att, att, att, att komma före alla andra. Ungefär <laughs> som en spärr med. <laughs> att att, att komma, komma först hit att, att kämpa sån sånt. Där. Det tror man ska vara rätt i tiden också. Ja. Men jag tror just att sådana som eh, Neil Armstrong Uh, Barton har varit i tid nu så han kanske gjort något extraordinärt. Han hade, han hade varit med i historieböckerna. Och där är min topp fem. Ja, det var bra faktiskt. Vad ja, tänker du så ibland uh, om du ställs sig för något svårt val? Eller kanske något lätt val? Mm -hmm. uh, vad skulle uh, ja, Jesus. Neil Armstrong gjort? Eller <laughs> mamma gjort kanske då? Kanske. ofta oftast, uh, så blir det morsan och, uh, och uh, kanske även uh, Jo men det blir, det blir mest äh, morsan Det är ju så fort att man står och väljer Vad jag bara Slash gjort Ja men det är man har man lärt alltså, mycket det, om honom ja, Jo det var ja. ja, det. Äh, men det sa att jag skulle kunna dra fram Gitarren eller en, Nej, eller, eller en stor äh, jättehatt Han Har är fortfarande mm. långt hår också eller? Ja. Ja. ja Det har jag såg i alla fall mm. äh, Men är det, är det, det var din morfar du sa va? Ja just det som det intressant är intressant det du sa, för du känns som en internationell person nu. Och mm. att han då var med och grundlade någon slags nyfikenhet på det här. Ja, absolut. Och eftersom han öppnade den världen för mig så öppnade han även den här, antagen av världen för min mor. Som i sin tur har hjälpt också till att öppna världen väldigt mycket för mig. Tillsammans med en morfar. Ja. Så han har ju säkert öppnat hennes dörrar också. Ja, förstår, ja. för världen så... Ja, jag har nog tur där. Väldigt tur där. Är det vill du ville tillägga här? Jag vet inte vad fråga. Jag tycker du förklarade det bra. För att du? Till slut. Nej, det, är ändå svårt. det är... Men har du, någon, skulle du säga att du har någon idol? Någon idol? Eller slagsbörd? I... Ja. Vad är skillnaden egentligen? Ja, men det, är någon, det är ändå skillnaden på förebild och idol va? För, vet, för mig är det mig så förebild. och har jag vet inte, jag skulle vilja ha den, hennes liv, jag vet inte riktigt med idolen jag vet inte riktigt, så jag hade velat ha det jag vet inte, någon, någon idol bara såhär, rätt upp och ner så kommer det ju ganska som musikartister ja, hur menar jag? men de, de kommer ju och går hela tiden men som idol, Metallica har ju varit äh, jättestora i livet hela i mitt liv hela tiden, så jag får ju säga dem då. Ja. Lite spontant, snabbt och lätt. Ja, nej, men det var ju bra så. <laughs> Absolut. Jag, men nu är jag lite intresserad av din. Ja, jag kommer in här. Jag, jag har inte heller någon riktigt. Jag, jag har ingen. Eh, vad heter det? Jag har inte rankat dem. Mm. Jag tänker inte göra det heller. Eh, men jag börjar med de två personerna som jag har träffat. Mm -hmm. Som är på Min lista. Och min första är min pappa. Ja. Eh, varför är han min förebild? Jo, han har en härlig. Eh, han är väldigt nyfiken och den nyfikenheten har lett till att han är ganska allmänbildad. Mm. Och det, det försöker jag också snabbt upp och vara. Så han har gott humör. Så han har ett gott humör. Allt som oftast. Och det tycker jag också är en bra grej. Mm. Och han har väl också eller han som du sa att din morfar liksom något intresse. Och det tror jag min pappa också upp med. Om en bildning och han berättade ofta när jag var lite om Äventyr när han var ute och tågluffade Det har jag aldrig själv gjort Men det var ändå något eh, Som jag tror fastnade hos mig eh, så, så pappa eh, Det är första jag säger Så han var, han var ute och tågluffade Vad har han varit runt hela Europa? Ja det var nog ja, och mycket Östeuropa Och det var väldigt spännande då på den tiden För då var det verkligen Öst var ju inte en, det var ju en egen värld liksom. ja. Så de kom dit och De hade, liksom, de jeansen som man hade i väst Hade de inte där och de ville köpa dem Och sådär sådär och, och de, fick väl, ja, de hade väl inte så mycket kontakt med vet. Jag vet inte hur många det var som var sugna på att åka semestra i Bulgarien eller Rumänien. Och det var nog inte så många. alls Det är inte många nu heller. Nej. Bulgarien då kanske. Men, ja, på vilka speciella Då Det var det där han fick smeknamnet så. Och... Tåg. Ja. Nej, det var när han krockade med tåg, och ja. bara bröt tåg. Men det var tåg ja, Det var tåg i alla fall var det. Ja. Nej, <laughs> ja, men så, min pappa var det första namnet jag nämnde. Precis. Fortsätt nästa. är mamma. Ja ah, skräll! Ja, det är precis. Och min mamma, hon är också egentligen, jag sa min pappa. Men det, fast min mamma har en, jag tänker att hon har en slags moralisk kompass. Utan att liksom, hon vet vad som är rätt och fel och kommer fram till väldigt bra saker. Och, och det är på ett naturligt sätt. Mm. Samtidigt som hon såklart har, eller så är så att hon har tänkt igenom saker och ting. Väldigt grundligt, tidigare i livet, som jag, jag menar. Mm -hmm. Och det betyder inte att hon har tänkt färdigt, det är inte så. Men det är ändå någonting att hon, man kan förklara en, en situation för henne och så vet hon eh, instinktivt liksom, vad som nog är rätt och fel. Även om det inte är, liksom, det är inte svart eller vitt och, och sådär. Men det är ändå någonting där i det. Och hon är väldigt duktig på att eh, kunna läsa situationer och samspel människor emellan. Och eh, inte bedö bedöma situationer som människor är Mm. Äh, men jag, jag, ja. jag, jag, jag tror jag förstår du hon är utbildad lite åt det hållet så ja, men hon är en hobbypsykolog av högsta rang skulle jag vilja säga, Utan, hon är inte sån som går runt och försöker bota folk, <laughs> hon är ju sig att veta, det är det här som är fel med den personen ja, ja men så det, det hoppas jag att jag också har fått lite av, om inte annat så kan jag säga de fraserna jag hör henne säga och hoppas att de kommer i rätt sammanhang ja, en, en hobbypsykolog av så hög rang det kan inte slå fel, Nej, men precis. det låter ju bra Nästa person på min lista existerar, men jag har inte träffat henne. Och det är journalisten och jag tror hon kan kallas författare också, men hon har skrivit till många böcker. Katrin Kielos heter hon. Hon skriver i Aftonbladet även Fokus. Ja. Väldigt väldigt skarpt intellekt. Vass penna. Som jag också skulle vilja ha. Allt det där. Hon har skrivit... Jag har inte läst hennes senaste bok eller så, men hon har, jag uppskattar alltid hennes kronikor och artiklar och sådär. Någon, någon som jag minns extra mycket var när hon skrev om det var en, en liten strid eller så i labour i England, om vem som skulle bli ny Och det stod mellan två bröder, bröderna Milleband. Och då skrev hon en artikel där hon jämförde deras kamp med massa andra kända brödra-fader om man säger så. Noel och Liam Gallagher. och, och och, och bröd Nagib i The Gees, och, och drog även in det här det första modet enligt Bibeln av Cain och Abel ja, jättebra och jag, och jag är inte troande, jag kan inget om Bibeln än tyckte jag att det var fantastiskt Jag vet inte, om, ja, det var väldigt bra, hon är väldigt bra jag såg henne i somras faktiskt i en bar när jag var på Gotland och då stod hon där och då tänkte jag, fan ska jag gå fram och säga nu jag tyckte det var jättebra bra där jag stod och funderade skitlänge men det blev aldrig av sen så var hon så glad och, och dansade till den här, du vet Starships varent uh, to fly låten så du vill inte gå fram. Nästa ska gå fram. Vad är det för böcker hon skriver? Hon skrev nu senast om. ekonomi. Hon är ekonomijournalist eller okay. ekonomi, ekonomi från början. Men mm -hmm. hon skriver mycket om politik och så där, på uh, Nästa person existerar också. Uh, fyra av fem existerar så jag vet inte varför jag säger så. <laughs> det är Conan O'Brien. Ah. Den här underbara härliga man. Som uh, hans humor. Mm -hmm. Som är alltid man märker att det är en intelligent kille. och han är. Jävligt rolig. Och han kan löjla sig på ett härligt sätt också. Och just att nästan alla hans skämt är på någons bekostnad. Och denna någon är han själv. Det är jag. Alltså han skämtar på sin egen bekostnad. Mm -hmm. men... Jag, jag kollar på, inte på Colin Brian. Nej, men du vet... Ja, ja, jag vet. Jag har sett... Och sen har han ett härligt... Han har, jag har också lite rött i mitt skägg. Om jag ska han har väldigt rätt skägg. <laughs> e, och han är också en väldigt perfektionist. Jag såg den här Conan O'Brien Can't Stop i en dokumentär om han. E, mycket bra. En, en underbar man. Och den sista personen finns inte på riktigt. Och han heter Josh Lyman. Och det är en karaktär i min favorit tv serie Vita huset. Som wow. West Wing på Så jävla god kille. Han är super smart Mm -hmm. han är snabb i tanken han har en enorm arbetskapacitet och han har också en härlig humor och han eh, har en jävligt skön stil han har kostym, också har han haft en ryggsäck på bara ena axel så det jag skulle vilja kopiera av honom det är väl då allt jag nu sa ja. <laughs> och såklart så framstår han som perfekt, som han inte finns på riktigt men jag tycker ändå alltså, om man då tänker att man från sina förebilder plockar lite grejer Hmm. Liksom olika sätt att, att föra sig eller tankegångar såhär, så då måste det ju faktiskt inte vara så att personen finns på riktigt. Tycker jag. Nej. Så det är mina fem och det var inte i någon speciell ordning. Nej, jag tycker, jag jag, jag, jag, jag, jag, jag jag gillar jag, jag Absolut, när du säger det så, <hör> så är det så skönt. Ja, jag, jag väntar på din så tänkte jag att det måste i alla fall vara någon. Någon, någon idrottstjärna med. Nej, men jag tycker inte att... Nej, ja, de är duktiga på, på liksom idrottsprestationer, men jag har inte blivit, jag slås inte av någon idrottsman eller kvinna som jag kommer tänka på nu som är liksom en person som jag skulle vilja vara, eller försöka ta saker av. Jo, man skulle kunna tänka att till exempel då Kristian Olsson som ju efter varenda jäkla skada fortsätter att komma tillbaka och sånt där, ja. att det är en jäkla uthållighet och någon slags skjuskärlighet. Men han fick ändå stycka på foten för dessa fem. Men jag liksom ja, ja, ja. säger att liksom, det är inte så mycket jag kan sno av Lionel Messi. Han är bra på att spela fotboll. Jag är inte så bra på att spela fotboll. Och, och det gör inte mig så mycket att jag inte är det. Förr ville jag ju vara bra på fotboll. Nu är det mest kul liksom. Ja, ja. ja, Då, ja. Men, men det är klart att det finns... Nu såg jag Ydrasjö här. Men det är klart att det finns... Eh... Jag vill bara tänka om man ska ta Usain Bolt att vara på topp så länge. Det krävs ändå ganska mycket psykiskt. Han varit så länge. Ja, han har varit Ja med men några världsgård och han fortsätter leverera. Ja det är sant. Men det bygger ju på hans alltså, han ja, har ju visst, tränat det är så att, att han är anatomiskt bättre än andra också. Men jag tror ändå man, man, för, att inte, för att inte krossas där under han går inte kring med ett leende. Jo det är sant. Jag gillar jag såg någon dokumentär. här. Det var en jävligt skön kille. Mm. Att, att, ja, att göra det. Hade listan fått vara längre än fem så kanske han hade kommit med. Ja. Men, nej, så vill jag nöj med med de här? Ja, och nu tycker jag att du ska. Ja, det var, var bra, var <laughs> bra. Tack så mycket. Hur gör vi nu då? Ska jag, eftersom jag började ge en som vi båda hade och sen så gav vi varandra den här. Ska jag nu ge dig en till nästa vecka som det bara är du? En Ja, okay. ja det är så får du bli. Då ska du, till nästa vecka, ta fram en topp 10 över 10 reklamslogans. Oh. Så här Volvo, vet, for life. Är ja, det nice. <laughs> Och det får vara då på svenska eller på engelska eftersom engelska kan vi så bra så vi förstår ifall det är bra eller inte. Och våra lyssnare tror vi också kan engelska ganska bra. Ja, och i värsta fall så översätter vi då. Ja, precis. Fast då förstår de antagligen. Men skit i det. Men tio stycken. Tio stycken. Topp tio reklamslaggräns. Ja. Det känns väldigt kul. All right. <laughs> All right. Ja, det, det blir en... Som inför alla topp tio, Vi mycket tid på nätet. Ja. Men om vi går på, äh, så citerar Pippi. Ja, så säger sommardagar på nu du utan snus, fan, Nej. Är det Pippi Långström, eller? Ja! ja. Det är inte ens Ja, jag tror att han läser ett brev i den sjökaptenen eller någonting. Men så säger sommardagar, utan snus, försmäktar jag på denna ödö. Ja. Eller är det? Precis som vi är nu. Ja men precis, vi är ju... En ödöv och det är en speciell eh, känsla att vara avskärmad från, eh, från civilisationen. Det är vi. Gilla? man bara får, man bara får välja att gilla eller ogilla. Vad väljer du då? Alltså bara att vara avskärmad så här. Alltså, jag, jag ger det ett tumme upp. En tumme upp, för jag känner inget, inget behov av internet. Inte nu i alla fall. Nu har det gått en vecka. Första dagen jag tänkte bara, ja oh, det kan vara kul att gå in och, och kolla någonting. Men nu... Är det bara internet du känner? Alltså... Det är en risk att skämma. Jag har varit så... Telefonen har varit på. Ja, det är inte som har ringt på en vecka. De vet att du är i Thailand. De vill inte ringa dig. För du, de vet att du får betala från svenska gränsen hit eller vad det är. Åh, oh, har ja. gud. Det kostar fyra kronor. Men skulle du vilja vara skärmad så här på riktigt? Alltså... Nu är det drygt två veckor. Men om du skulle du vilja ha det så hela tiden? Ja, nu, nu, jag vet, nu är det ändå lite folk runt omkring. Jag tror, att man hade, jag tror att man hade börjat prata mer och mer med människor. För nu är vi ju, nu är vi ju en, en, en liten grupp, sa det, kring. Och vi visste att det var för en bestämd tid. Hade det varit på bestämd tid så tror jag att vi hade börjat, eh, vi hade börjat gå varandra på närmarna. När vi hade råkat så mer... Mm. Men eh, jag tror att det har varit kul att pröva. Ja, men det finns, ju, det finns ju en podcast som vi tipsar om till höger i vår blogg. där som heter Obiterdiktum. Där är den killen, en av de killarna har ett nyhetsfritt år. Han brukar ju titta mycket på nyheter och läsa nyheter. Nu är han inne och kör inga nyheter alls på ett helt år. Är det någonting du skulle göra? Ja, jag gör vill... det. Du sex årigt så. 27 år, är ja. Ni borde snacka med varandra. Ja, vi har då Ja, har vi då mycket att säga varandra? Ja, För det är väl lite som man pratar om. Ja, precis, kan... ja, det är väldigt speciellt. Ni kan prata om vad ni tror att andra pratar om. Jag ja. sitter och kollar. Vad tror du han kollar på sin näst? Ja. ja, det är ja. roligt men Ja, alltså en oh. nyhetsfritt år, det låter extremt. Ja, det låter väldigt nästan svårt. Ja, men ö, man måste aktivt gud. undvika då. Spelar man med skygglappar och öronproppar då? Jag vet inte. Det är mm. kanske är okej att få nyheter genom andra, alltså om jag berättar. Fast, ja. Fast, ja, men sen, du, du ska ha ett nyhetsfritt år. Så får det inte bli så att det är okej okay för dig att gå och fråga mig var morgon har hänt. För då blir det ju... <laughs> <laughs> då då är det Och sen så, så kan du inte klandra någon om man ser, gå förbi en, en, en tobaksaffär och se löpet. Nej men precis, nej. Det, det, det får vara ja. tillåtet. 08 får du vara så att spela in 7 och proppa. Men det är intressant egentligen att inte läsa några tidningar och inte se på nyheter på tv. Utan bara få sina nyheter genom löpsedlar då man inte kan blunda för dem. Man får ju inträckligt av att det är väldigt mycket bantning på gång. Och finns ja, många dolda sjukdomar och sånt där. Man kan ju tro att... att för, eh, vad det här är det du sa? Nej, det är svensk krig. Man kan tro att Sverige håller på att sjunker då. Eftersom alla är så feta. Ja, precis. det ja. <laughs> ja, sånt är roligt. Flytta till högre höjd. Det är, det är vi... också något som har varit prövade. Eftersom vi är lite på ämnet. Det som man kallar för... I Sverige, vad kallar man det för? Lappsjuka. Cabin fever. Mm -hmm. Om man, om man eh, sitter upp i. Ja, det börjar inte vara uppe i nollan men det oftast är det händer. Då. Eh, man sitter verkligen avgränsad från eh, civilisationen i en, en stugan någonstans, I, jag vet inte hur länge man sitter där, men det är så några veckor och veckor. Och man visar vissa symptom. Jaha. Alltså man, man kan inte jag tror de visar att man, man, kan, man kan inte utföra ett lätt mattetal. Men att hjärnan är så ostimulerad. Du har man inte pratat med någon då? Nej, då nej, nej, du sitter där helt själv. Du, du, du bara skratta för ingenting. Du kan inte riktigt sova. Du, ja, sådana mm. saker som händer. Ja, nej. Vad som händer när hjärnan inte får stimulans. Det måste ju hända med fångar som sitter i isoleringsceller och sånt. Och ja, de löt någon. då. De, det klockan är henne Nej, man tappar väl tidsuppfattningen ja. så här i det enda du ser är de skickar in maten. Ja. Och de delar samma hela tiden. Ja, precis. Ja. <laughs> Fölkost, middag, lunch, gröt. Men är det lappsjuk? Har du sett The Shining? Ja, ja, ja, ja. Är ja, det visst. lappsjukare där som driver handlåt? Ja, det är det nog. Ja. Det är nog ett, ett exempel på det, ja. Ja, fan nice. Nice, ja. <laughs> Du tog ordet i munnen på. Fantastiskt. Fan vad nice, ja. Nej, ja, för jag tänker det med avskilighet. Jag tycker... Jag tycker det känns jävligt skönt. Du har fått haft på din telefon, jag har haft min på flygplansläge. Jag tror inte det är någon som har ringt heller rätt. Det var någon som hade ringt såg jag oh, något nummer. Jag inte visste vilket det var. Ja. Men eh, det är väldigt spännande. Men annars så, jag tycker det är väldigt skönt just det med telefonen, att den inte ringer. Och sånt där. Men sen så tycker jag med nyheter jag tycker jag om att läsa nyhet. Eller ja. där. Men den, den tiden som vi har valt att vara borta här, liksom, mellan, eh, ja, mellan dagarna och sen så lite efter nyår. det känns som att det är ganska lugna dagar. Alla, de flesta är lediga så att det det kanske inte produceras lika mycket nyhetsvärd material. Sen har jag hört nu, det har ju matmats rån där om någon polisen sköt några ja, det. Men det får vi kolla upp när vi kommer hem. Eller jag tänker kolla upp det i alla fall. Ja, det är som att ha en chokladkalender liggande där hemma. Som... När man har glömt den i de här yes. Ja, Jag har den där hemma så jag har öppnat fyra lyckor på den. Oj! Ja. <laughs> jag vet inte varför, jag glömde den i alla fall. Det ja, var härligt. Ja. Jag tror de klarar sig länge, de chokladbitarna. Så det är ingen fara. Och klar och klar och ja, det här ljudan gjordes nog för tio år sedan. Och jag tror att efter den här resan så är din mage ganska stark. Ja, eh, Eller helt död. Eller helt död. Precis, jag kommer inte att känna det. Men det är tur att smaklökarna sitter i tungan och inte i magen. Nej, precis. <laughs> Doktors. Doktorn pratar. Jag tycker att vi tar och säger tack och hej från Kupayam. Ja. Nästa gång vi hörs så har vi kommit hem till Sverige och är i vi är lite trötta nu, det är väldigt varmt här och solen är stark och allt sånt där. Jag vet inte om det märks på oss, men det kanske gör det. Ja, eh, så vi ursäktar det och så kommer vi klippa in det här i början av ja, <laughs> avsnittet. Så, så att ni vet det. Ja, nej men ta hand om er och vi ska ta hand om oss och så hörs vi snabbt Det gör vi. Okej, okay, hej!